رحمن الرحمن الرحيم ودل عليهم نبام إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اخذوا إلي ولا تنزرون سورة اونس دوئی سیو اولی ایسا تردیز اکور سر دورت سیدہ خاغی کی بیانو درد شفاعت قهری دلرد سلور مسلو ضروریانا توحید رسالت کتاب آخرت پوزدی زین ادویم ایسا در تا پدې کې واقعیات پیغمبرانو ذکر کړي په لندو باندې لندړ لند واقعیات ذکر کړي د تعریف د بارا او د ترغیب د بارا ویلې کې لکه څنګه چې تیر کو مونه الاکشي وی دي ناتا سوم چې کندنه تباشي تاسو به تبا شي چې چا من نه د هغ تبا شي او تاسو به تبا شي او ترغی غورې داعذااب د رالوونه مخکې مخکې من شون نهاعذااب د رالوونه مخکې نه منلهې د اعذااب په مفه کې ایمان را وړو نو صف دهغا چې کم نهنو قبول نشو او قومی اونس چه ده نو دا عذاب در اطلو نمخ که مخی ایمان سکو راوڑو را اللہ رب بلزد ورلاغ ایمان قبول کو او عذاب تینا ختم کو نو ایمان راوڑی را پخپل اختیار او پخپل اقوخ باندی چه زور در باندیوشی آغا ایمان بیا فائده نکی چه چا ایمان نده راوڑی را اغب تباکیی او خلاصونه نجات د هغه چاره چې هغه د انبیا او پمیشن روا دي د انبیا او میشن سره یا یوهناس کین كنتم فی شک من دینی اخیره کې رد اشراک او بیان د توحید اوج کوم د ذکر کوي چې نجات په دغه مساله باندې په نور څه کې نجات نشته بیاں کړی تا ناشنا خبر د نو حری سلام پاو کی چویلی ز خپل ځان تا وا ځانو می انکان کبر الیکو مقامی فگرانی په تاسو دا ودرې دل جما ناجز ودرې کوم بیاں کوم وتذکری بیاات الله تا نصیحت ور کول پاتونه پا الله باندې داتا سبانه مغمیږي چې دې سار وخت نیغنیږي وفعل الله توکلت ونما الله باندې زان سپارلې فاجمی امركم نو یو وکی رائے پلا راوندگی پلا رائے سادر جوړ گئی اور اغه انکی پلکار او شرکان خپل سمراه کوم رکم علیکم غمان بیان دشی فیصله تاسو به تاسو باندې پرتا او بوج پټوي ما ثم مخذو الیا بما تاوروی فلا تنظرون قامات مهلت مراقوي تمرا لاد کوئی ما يكلمواشدن على قومه اوثار شلدمه ويهيجوه يوم يو ار ميدان دي تور كونته ولارد او ذات قوم تا او شناله دمي هي درود وینسدي تګيري ويهيجرو اومر با نراتي زم چنران شيمبل مکی واه دانان شي کو در کیمړ سمعوا الی یا ولا تنذرون فایتولى ثم کوعدی تاسو ما سال لكم من اجل انه غواړم تاسو نه به سمغوری نه دیال الله نه دمغوری زموږه خپل لا باندې بو کوم راته کي شوي دي شندې تابیدانو نه د ورځې بیگانه هر ورځ بلکارینو هر ورځې بیگانه د لار باندې چې نام اوا سوچ چې سره د جنابلان کیو کیشتهي کې اوا میګر دو دیلاره پاتې او دوه میګړه لا کزان چې د نړۍ غړلی وایو ترเม نوګو را کنه سم شان ځان دې ورول شو چې د اولی در حسن او گرن اللہ بیمان اللہ دک کارنگی تاپا لگون پسنون در کو انکو باندی تجسیلی و اقیاد موسیٰ علیہ السلام و در بیا میراولیک پزدهی نجی کمن موسیٰ و حارون فیرون و سردارانو تا فکلنو فسرد فکلنو فنا زان متبرو گرنو دی مجرمانو وارک علیہ چراور دیتا حق زمانده طرفنا فیرونیانوی دا خو جعزیز ساک موسیٰ علیہ الس آئی وائی دا دا ای وای تاسو د حق په بار کې لمما جا سم چې کړه تاسو تراوه دا تاسو څسو دا حق د خبره کوئ اصلر ناظا پیدا جادو دی اصلر ناظا مقوله کول نه زکه تاسو ګروړیا اصلر ناظا پیدا جادو دی د ځوان او قانون چولا بل او صاحبون کامیابی کی اجازهر جادوګر د کامیابی کی او ما سره الله د کامیابی وعده کړي دا په دیوته او یا دې تعالی سره اغلیستا د ثل په ترانه چې تواله مل را ده د اودا او د اغه قانونا پځاناله یاوانا چې مونږ دې مونږ دې وانه کوم شران وتكون لكم و شتا سو ریاستو مشریفه د مګکی ها ها تانون پلاسی او پرواه هر دنیا دار چې کومو ديني تحریک له دنیا رنګ ورکی بمانه لكم المؤمنین اوونه موږ تاسو باندې اطالكوم کی تاسو باندې یقین نکوه کوئی پراون دراو دي ما ته هر ځای وګور چې جادوګر نه وته او وي دې ته موسی عليه السلام او تاسو وګور ځو انکی چې وی وګور ځو موسی عليه به حصے او تاسو تا راول نه جادوګر نه چې ما پیش کړل دې ځکه حسرارو ما جهتم به حصے او تاسو شو جادوګر نه جادو دې ان اللہ <سؤال> سو یکتلو یقین اللہ و زرده یکتلو زردہ شی کمدنو باطل بگی بی اثر بگی دیل را یقین اللہ جی سر تن رسی عمل نفساد گرو لا یونو بوامل المبسدین سر تن رسی ندرستی یعنی عمل سر تن رسی عمل نفساد گرو ویحقل اللہ و حقاو صحبتی اللہ حق لرا پقلو خبرو باندی اگر کبت گرنی مدرمان فما آمان لی یما وروړ خبر نه و موږ لکه موسی علیه السلام هغه ځوانانو زقوم ددنا د قوم د موسی یا د قوم د فرعونا الاطور مر فرون سره د یری د فرونه د سردارانو دا بینه آیات تناوم دا چې ګان کې وو اچې دي لرا آیات تناوم دا چې تګلیک وو اچې دي لرا تر فرعون یری دل یقینا فرون خام قادر لوي سرکش شو پس کې په خپل خیال وایه اوله ميران مسرفين يقينديو زيادتي كون كنا موسى عليه السلام قامت تسليم ورقي خطا سيمان راني پالا باندې نو پا الله دان سپاري خطا سي تابدار هديو ته پالا باندې دان سپارو رب بنائے رب زمنگالا ته ځان مغر زاي منگا زاي اعظمي خپل د قوم ظالمانو فتنه تل قوم ظالمين منگا زاي لازمي مغر زاي د ظالمانو د پاره مانگ اللہ لازمی اگر زی مگر زی مطحان دی زالیمانو یا دوی مطلب دام یا الله کب دین با نکلک نشو او باوری دلو نبیا ورحبور زالیمان خندا که چه او گورا چه لنگی دینو چه نبلار بیدی سلا او دا چه کمدنو چه خبر دی سر تنشو رسوله نوز چه کمدنو بسل دی رو چه تولا بسل دی چه کمدنو رو چه تولا و خلق ورحبور سکی گی بیا خاندینو لاته جرناته لظال مین جننالااس کوملا دپل منرو با با د کوم کاگرنا اام مسازی کردو مور ممس او میوکرا مساور دا انطب عالی قو کوما دا چې ټول کې چې کوم د د خپل کام دپه په میصر کې بیوتتن محله ګن پورو چې ای چې سې چول شي دلو کو د پاه په او محله سقيي جوړ دین له سیرونیانو د کورونو نه بهر تشي راوځي دغه د غضب کورونی دغه د غضب محليوي دغه د غضب کلی د دی دینه دی څه شي راوځي ځمله جدا به شاړه کې او محله کې جوړ کې تانګوانو لګوي په دې ظالمانو کورون نه څه شي جدا شي فاال و جالو بيوتكم قبله او ګردوې په دې خپل محله کې او جمعات په دې او جمعات هم څه کې جوړ کې وجلو بيوتكم او ګردووی چې کوم نن ورځ کور نو کې جو مات پاکی مصلاۃ او پابندی کوي کوم کې زمانه مو سر بالا خبره ځکه آسان کې نجستو طرحی نو مز بعد چې کوم ننرو امتحان دا وړ ډیر په کول دا دولو د تسبل ته فکر دي پوبشر المؤمن خوشالي وره ماندار او دا فرعون پر ظلم کې دنری دا فرعون کو کلی کې دنری او الله وی وبشر المؤمنو المؤمن کنا مومنانو ته سو وروي فچاين اوه مساورا مې اخینان ورکړې تا پیرونو صداره نو دتا خاېس او مالونه پدې تو بابو لیکه الله ډېر مالونه ورکوې دالګري ورکوې دې نسورګې دې نتیجې را ده یا رب چې وی ذل و سمې ليك دې خلګم راه کې استاد لاره نه نتیجې مالونه زاسو شاګر باندې څنګه نه استاد مخوري جوړو کړه یا الله زماد حاضر تاسو والې چې په طلاق واله خاړه کذیدا مالونه بالکل ختم تا هموارې کوي اصله تګری یې کار واش دو د علا قلوبهم الله زرونه ولا ثقه ډیره بدبوي چې زوم په جنت کې مو پیرونه په جنت کې نور به پیمان نه رسوي په ګنځوي واش دو د علا قلوبهم الله زرونه ولا ثقه چې ایمان نور به پیمان شود نه ډيري ودړدور ډيري په پرسه کوله وداړدور نو الله چې دهم په جنت کې زوم نه ورثوا على قلوبهم جنون ولا الله ثق فلا ابن ای ایمان راوردی هتاه او لعذاب الید تر دیونی وی چې ویني دی عذاب دردونه که مغصلات قدمه ګا الله الله یې قصو جیوه وشو بس دا خدا فرض زړی و زاری چې وږي بس الله وشو ټمپل دې کم ټیم ناراضی کوښو نو تذنیږي چې موسی اسلام کلچو شو جوړ خراب شو یو خراب شو ناږي وکلې کې کوبوشو دا فرض زړی چې و دردیدو نو باذاب څه شو راغه باځو بیا کې خبره نشته بس بیا صرف ټیم انتظار دي چې فرض دې کام او طلبه ودردل قرانونه بي عزت کړو په دې عذاب څه شو راغه بس صرف انتظار دي ټیم ترې صرف سکي انتظار پوجيب اذاب کما یقینا قبول شو د واستاسو فستقيمه نه دراغله نو بیان په خپل کای فَاسْتَقِمْ اكْلَكُسِگا فَاسْتَقِمْ اكْلَكُسِگا وَلَا تَتْبَعَانِي اګواړه فَاسْتَقِمْ اكْلَكُسِگا دواړه امه ماري تماره واني کې په قانوندا کسانو چې ما مرودي دا وی فلارم دي لاله مونږ ګويګنان پوره می اثر بنی اسرائیل په دریاب نو وله کې چې دوی فسيرون سره دلښتارونه وای و جروته او لختارازوباګيان دوجې زیاتې کولو دښمنانه تردي چرګر کې در لرډګوالي چوروک ویه مانتو انهو لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين وما دون له غف و, و ورګډي اب جبريل و لاريو دغ زره مخ غف ور کولا ا منفو مخ غب ور ګانو هو باب الا اله, اله, اله, اله. اوگده کلمه ویلده خوبکارنه در آقلی آمان تو ایمان میراوڑو پا آغازات چهشت ده بلیلا بیده ده نا ایمان آغازات بید آغازات نا چه ایمان پیراوڑه ده بلی اسرائیلو اوزی مسلمان پرسته او توی حس حس آل آل آن حس و قداسه تا قبلو او یقینا نا فرمانی ده کورا پا خواه توی فسالی فالی اومان اوچاد زیتا با خرزوستاد طاوده کوچځ دغه زور نی جات نه نی جات چې په کوذریاب یو کوفق کوفق نی جات نه نيست نو ناجيګه کوچځ دغه غورځو فالې او مان ناجيګه په بدنیکا مونن کوچځ دغه ورځو مونږه د انطا د دې لپاره چې شي دغه چې دغه لپاره چې تاسو نه روست او یا قینان دې خلک نه نه خدا الله ان خبره ورثد هو اناب د اسرائيل او قینان زائبه او د بنی اسرائيل ته مبوؤه ستن زائد رشتیاو ان لهم قدم ست وردت نامنه طیبات هر روزی مور کډیو دي لرته پاک وسو جنو نا فمختلفون اختلافو کړه سر د شرع غريته یلم یقینا رب فیصل کی د تر په فیصله وکړي د تر میان دا مراد وکړي اوات دا کې ته په شک لوري و تا ته ان ګور و ته په شک میمادا نه ځنای لکه چې نا وکړي باستالاللزینا مطاقوسو قدعا کستانو ایخ رون الکتاب چلوال یقی کتاب نرقبل کستان مخی یقینا را غلی تاتا طرف درستانان مکی کدشک کونکونا آمکی قدعا کستانونا چه در غزن بڑی آیتون دالا نشیبت تاوانیانونا یقینا آقا کستان چن صحبت شویده بدیوانی فیصله در عبدین ایمان نر آوری ولو جاعتم کرا شدیت هر یوانخا حت تایر والع فلاولان ترقیب ایمان راوڑی کنا فرعان غنون قبول د شویده قومیونسا قبول شو زکایی ده غذاب نه مخی مخی سکو فلاولا کانت قریتون اولین ده یوکل اولین ده کلیوال چی ایمان راوڑی مخیر را آزاب نه چی ایمان راوڑی ما او سر اٹکو کمخی کم ده آزاب نه فانا فا ایمان و هم فائده بور کدی کلیوالو تا ایمان دهی ای. ایمان بور سور کدی إلا قوم يونس مگر قوم يونس عليه فما آمنت فما فما آمنت فلولا كانت قريتنا منثنا في إيمانها إلا قوم يونس قوم يونس عليه السلام تهي مخه د عذاب نه ایمان راوړ یعنی بل د دې کېوال نشته چې هغه چې کمننو الله تباخړی دي او هغه د عذاب نه مخه سره وړي ایمان راوړی د دې کېوال به نیسته یعنی الله تبا و تعالی چې عذاب پراګن به تراوړی ایمان کدی ایمان ایمان مخ کې عذاب راو او دا عذاب نه مخ کې تراوړی به الله تبارک و نو دا یو قوم یو ن소 خوش قسمتا چې غېته کم دا عذاب به راتونه مخ کې مخ کې تراوړی ایمان راو او الله تعالی عذاب رسو کو او غيله مهلت څه دو خوش قسمت الا قوم اسلام ما امنو دا خصوصیت سے کم دن دل... یوونس علیہ السلام نو قوم زکتی هغه معمولی نه خولیدې نه خیم نه او چې دومره یوولې د یوونس علیہ السلام شتري نه ان واجب دې نشته نو خامخا ترار روان دي عذاب پس زور زری ایمان سره راوړو الله رب دې ته را هم کو یوونس علیہ السلام ته بیا سکو راو پس کو دا خبره کوله دا غلطه چې یو سړی دا وي چې یوونس علیہ السلام چې کم دنو زمواری سړتن اوره سوال دی کې خدا نشته دا موضوع دي چې په لږه غږیږي چې هرڅه دا خبره کوي چې دو یوونس عليه سلام دا منصب نبوت کی کوتایي کړوا او هغه د کدن نبوت هغه منصب سره ترنور اوره سوال دی ان, آن الله رب ولد چې کوم زکه بچو زکه دا د کوم یو دا دسو کوم یو نبی الله دې وقفو سلام چې دا سړی الله پیغمبر یې له وقفو چې د نو نبود سر ته سوی ن شي دا د سرړی الله پښو نو دا خو اثر کې پ یونرا نه دی دا اوواصل کې الله له مشهور وکول دي او د دومره لوی مشر دی باټې کولا دی لا بامننو غار کلی چېمان را وړو نوکش شفناو مذابر کې ځ لرمې ک دی نهغاذاې شارام یع نراې په نوو په دنیا په دې جون معمول کې او فائدې ورکړي سره واخمه کارا او خو په کومه ده راته مخا ما فائدې باندې ورو او هغه چې بسمګګي طولو په یړ باندې که په زور دغه خو کنه طول باندې سر اوروي ایمان خو په زور ایمان د الله خو نو هغه زور کې په خلق باندې پر دې چې شې د مؤمنه څه زور به نشي کوله هغه د هیڅ ترې اختیاري څو باندې راځي ما نه اورې د الله او ګرځي الله په لېټبا او کسانو شخپلن لري او زه وایم انتظار کوي مازه ګوري وګوري وګوري دلایله تو څو چي ګرانه سوچي پاره چې جسمانی کې د زما ګټه فائدې شوار کوله دلایل او یرهون کې پیغمبران هغه قوم لرا چې ایمان راوړي هغې انتظار نکي مگر په شان رضودا او کسانو کلام قبل تر شي مکر دینه نو زه وایم انتظار کوي اني ما کومه منتظرین ژوند تاسو رند انتظار کوم دبیاو کلاس کوم بیا موږ سمر نجیب بیا کلاس او خپل پیغمبرانو له وک څنګه چې مان راوړی دکشان لا یې تیم سرا لا یې دما سرا کلاسو نجات ورک ایماندار الله خو یار یو انسان هغه اصلي مسله هغه دا چې کومه کې نجات ته ایو انسان اې د ټول دنیا خپل کو ان کوم ته وشکه کې تاسو په شک کې من دینی زماد راته دینه نور شي چې پات پات کې ده توه له بدنا د بلکل بند نو کوم دغ ده کسانو چې تاسو بندې کو د الله نلاوه نه د جودونونه دملو فلا کنا بدله او بندې کوم داکسې توخواکوم چې هغه تا شووجې او ما ته کوم شو چې شمدي مادارونه او دارا تهویللي شوي دي چې ن کم مخلی لد دیې دپار دغقانانون چې والله یا حنیف په داسې حال کې چې ولا تكونن من المشركين او دو من كذبوا المشركين ناشرت شيئ ولا تذم من دون الله مرابلا لا الله الا ما حسبت فائدهن الله تعالى نظر نظر لك يقول شي فالفان بودي كذاكار نشوا طبد سوك الله وورسات الله ما مولتك لم نشلك وایی د څه مې هرې او کور دې کور څخه تېکمینو صفایدا فلا رات کې فضل الله الله را کې راځو کی تاسو څخه خیر او فایده رسولو نشتری واپس تون کې د الله الله رسول الله را راځتا چې راځي کې مهربان وتو یا ای او الناس اے خلق قجاكم را که کیندا دا استاس بر فضلا فمن ابتدأ فرد صورت کی سویل و تل کا آیاتن کتاب الحکیم یا یتنا فجاكم الحق میں ربكم فمن ابتدأ فینمایتنی نفسی چاہے ہدایت مندوں فائدہ قل زاندا او چاہے گمراہ کو سوچی گمراوش یقینیہ یذلوا علیها گمراہی کو بدبانہ دام فمان علیکم وکیل اونی ذتاصول کار جولوں کے وقت جو تبہ وی کولی کتا تا وصبر سوا روکا کلک شا دردی چه فیصله اوکی اللہ او آغا اللہ غورا فیصله که انکے سورت حود مکی سورت تی و نزول کی دو پن سوستم نمبر دی فلد سورت یونسنا فترتیب دی سورت الوکی یولسم نمبر دے ہم پس سورۃ یونس نا مناسبت مخ صورت کې د مشرکان او قید رثرا چې د الله ربو عزت پناخوای باندې څوک یو کار کولای نشي دا الله پناخوای باندې څوک سفارش کولی نشي هدیث سورۃ کې په تفریقی الله تعوذ الا ا فچار کلا ختم کې بيد الله امر سوکو نشته دا الله دی اجازه ث بغیر کلا ختم کې نشتا نصر او دا ویر وعده تو کې د بلچا مکروم دی ما وځه مخ کې صورت کې اونې جهادات سور کوون کې صرف او صرف سوک ته الله بل څوک تاسو ته فارې شکی دلای نشي په صورتي حوت کې وې ذکا چاغه په هر سوهانې سکیږي په وي په هر سوهانه لاس کیږي درې ماونه په صورتي حوت کې صورت یونس کې اخيري کې و فرمایل چې وته بیا معیو هالی چې سر د ته وویل ل ک نظهغې ساب بیان وکا س بیانې وکه نوصورتې ووت کې تسللی ده چې تسللی ساه کامیابی بسستاوي کامیابی بس تلورمه واجه فصورت وحود کی مطلب ثابت شو بدلائل عقلیو د دې صورت کی وای په بها درای رسوا لکه چې انبیا ورسولې واه هتیوم په بها درای باندې څه ته کو په دې رستونوږو رښونو ترتیب بدل شو نو بس بیا بډې راځي چې 3 4 شی او 4 شي 3 3 دعوة دی صورت صلور خبری ونی صلور او سرمی ربو چوئی صورت صلور مسئلی ذکر کئی عبادت صرف دا اللہ حق ونی دا بچہ دا کو جویم نمبر آیات صرف اغالی من غیب زبل سوک نا دا کو پینزم آیات ان نه هو علیمون بذااتې ش نو دامه مثلاً هر شو بهعاددر شوره دولهسمماې فلهلهکه تا کوم بعض ی او چې مهی د د خلکو د پ راونو ک ګرم کووته سلی ته ه پې غبرې کامابستا دهوللهسمماې تسللی ساته کامیابی چې کومه راغسه ده دا سلور مسلې دا دعوې صورت ته عبادت حق د الله دی صرف او په پټو پوي کې ور شوکنه مسله به حاضره څخه وراځو تسللی ساته کامیابی ساته نو دا صورتې وه دته لکه اعراب بدل عام لکه اعراب دځه خلاصه ده صورت ده افتدانه تر صلی رشتم نمبر آیاتا پوری صلی رشتم نمبر آیاتا پوری ده صلور خبری ذکر کئی ده صلور دعوی چی دی ندا سکی ده اغیر نروس که ده پیغمبران و واقعات ذکر کئی پده صلورو ما صلور نوح علی السلام بود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام واقعیا په اولنه ما مساله د ابراهیم علی السلام د ابراهیم علی السلام او د لوط علی السلام واقعیا په دویمه مساله چې په کوټه څو پوئږي ابراهيم عليه قوس ويلو تلي سلام تتصلايد بارا واقعي موسى عليه السلام او دا ټول لواکي ترغيب ال تحقيق دته شټول پیغمبرانو مسلره تولي وا نو او کا اورا تصلايد بارا چېرته ټول کامیابی نصیب شي او کامیابی نصیب اخیر اخر د صورت کې تشجيع او بهادرۍ امور مصلحه نر او بهادر شه سष्टी مکا څنګه چې ابتدا د صورت کې سلور واړه مسئله وي نو په اخيري آیات کې هم سلور واړه سي امتیازات د صورت یو کان عرش هو عل الماء دوم ساوی الی من المان ده مشرک اعتماد همیشه په غیر الله او در فاستقم کما اور اوامر خمسہ سلور کل الناقص عليك من ابی رسول حکمت د تاریخ د ام بیاو د تاریخ د بیانولو حکمت عربلامرا کتابه حکمتاتو وی شانوال کتاب چې بالکل مزبوط کړي شوی دی آیاتونه د دې مزبوط کړي شوی مطلب دا دی چې محفوظ دی له تغیر او تبديل نه هیڅ په کې تغیر او تبديل کولې نشي نص پراتبله نشي دیاواز اکڑے شوی دی فصل فصل ل ثم فصل بیا بالکل جدا جدا کړئ دی دا څنوې لکه د فقيه چې کتاب طهارت او کتاب الفلانکی کتاب الفلانکی خو د هر یو مطلب کې ځان ځان مثلي آیا سنني جویل فصلان فصلان بالکل جدا جدا کړئ دی دا آیا تون شورکا نو پا نفی دی علم غیب بانی تکم دنو، پا نفی دی علم غیب بانی آیاتو شورو کا شورو که پا نفی دی علم غیب، داتا آیاتو نو وای نو پا نفی دی شرک ل لبادت پا نیتو نو کنو لڑائی وائی، پا ترقیب الی تبلیب وانیتو نو وای داتا لڑائی، نو جو علت پسلن پسلن. سمم فصلت بیا وازف کرشوی دی تطرف دی حکمت والا زازنا اخلی دلائی لپکی، خبير او خبردار ذاتنا نقلي د بكي سما سره د بكي دا الله تعالی تو الا الله چې باندې کې مکوې بيد الله نه ویچا ان کے وزیر ان لي لكم من وزير وبشير زي را دا الله تعالی طرفه رايږي وزير ورکوم کې زدا واما چې واخونه او غوړې درو خپلنا ثم تقول به يراو بر تام فائد بر کتاب سره فائده کي استاترنيټي مقرري ويذكر الذي فضل فضلا اوار بکی حر خواهند فضل نفضل لابا وائن تولاو قواهوڑی دلائی فاینی اقاف والیکم زیاریگم بتاسو باندی عذاب یومین آل کبیر دا عذاب دردی لوینا اللہ تا دوابس استاسو اوار با اللہ دے پاڑی سوگانی قدرت والا اللہ خبردار مسئلہ دل میغی پپٹو بانی اللہ بوئیگی نتسلی ساتا ستا پا حالت او دا مجرم پا حالت اللہ سکیگی اللہ خبردار ان نو میا کینند یاسو نو نو سودورو اړای دی خپل سینې د قران نه یسقو منه اړای دی سینې خپل یسقو منه دا چې ځان پټ کړي پیغمبرنا پیغمبر ما ځان پټی نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو بیت الله ترازه وديو فزان صدر څو لکه چې مونږه ا ودې اللهینه بردار چېپ او کې د ځان پټی په جاموو کې ځان جامو کې پټئ د پوویګ الله پبانې چې پټي دوار رض کاره کو قینا الله ل پهپرا د چېنوباننددي فما من دابت فلار دلی ل اخلی نیشته د کئ چېه غاک بوما ن بیا به چې کمو خومه د کممځاینا فو مع من د با شتهريسی د سر چې کمونه پ یلر دی وی الا <سؤال> اللہ رسوا مگر پالا باندې چې کمنورې څخه خداغي پایا او مستقر رہا او کويږي چې کمنونو фараз دایری ساري دوه دایربانی او مستاده غزايده دمي باندې انام چې پذارت کړو کلن فی کتابین اریود کلو الماحفوظ کی نوبین محفوظ الله ریا غزا چې پیدا کړی د اسمان نو زمکا هي ستتیابې پشپوختونو کې او ورس د الله یاد ورس وسوم یو خاص قسمه ودی او الله ربول عزت پرش پاغي باندې نو الله ربول عزت استغنا ته اشاره ده چې الله ز مخلوق نه بالکل څه ده بے دی دومره لوی عرش چې د و آسمانونو د وز مکو نه سره غټه او هغه چې کومو په یو خاص قسمه وګو باندې څه کړی دي ټینګ کړی لطیف و باریک څه باندې څه کړی کړی دي نو الله مخلوق ته ساجت ده نو دې عرش دا الله کو یو خاص قسم او یا او هو ځاله <سؤال> بو بو چې اسمانونو زمکه نو هیڅ شی نو ار چې مخ په کمزای کېد نو وسوم پاره ځای کېد خو کو دی زمکه په ځای او وګوي نو د او بو د ار شرمنځ ته پړدا نو نو د ار څخه ارګل کچ په چي پو بو بیا به کیسه مکه منځ کې پیدا شو و اسمانونو په کیسه شو پیدا شو نو اوس هغه ار څم پاکه ځای و خو په کې و اسمانونو زمکه نو خلک د و اسمان دوه پاتره پونه شوي جن يوثم پاکه دی چې په کم د رزمکه د اسمان نسو مخ کې مخ کې کې پرده نه او اوس په کې صدا پرده له یابلو کوم اي کومه سلام الله تعالی تاسو راځي کوم یو په تاسو کې خیرت عمل کړي خیرت عمل شو کړي ولا ان قلتك هوه د دې ته چې نن تاسو پورته کو کړئ پس د مرګ نه خو وايي تاسو څنګه کار کړي نه دا دا خبر وروځي چبیاو منبوچتی ولینا خرنا یر جو عذاب دی پیراشی کنا مکرسکو کم دینا عذاب تر نیٹی مکرر پوری شمیری شمیری لشوی پوری لی اقولونا نخامخاوائی دی ما آیا کسو ہو سوشی سا کری عذاب لرا نخبردار پا غرد چراش دی تا منو بیالو لشوی دینا اور آچا پیروشی دینا آرچ دی کب گرنو ولینا زفن الانسان من نارمہ زورنا و غفلت دی انسانا وارئنا ذنبا الانسان من نارم دي ولي فو زني حالاتي خدای په خپل امني کور ازمن انسان ته خپل نه هرباني او بيتره تاګم د ذنان وينو له سن كفور دي وي خاوه خانو مزه رحمت الله كفورنا شكر ما تقور وارئنا ذنبا او ناما ته خوشالي پز د تکلیف نشه رسيد ليدته وقامه خوي د زابه سيات اني لا تقفون او ديي مست او بیا ډیر لوی لوی کېنو راڅاک ترې بیا یې لري هغه غریبې بیا یې لري چې سو سره نو ها خلک تو کېسته اگر تاسو صبر وکو مصیبتونو ها مالوک نه پنېمتو کې دا خلک چینه دل وب کنه دا اجر لوي ترغیب ل تبلیغ فرالک تارکم بعض ما یو ها مطلب دا چې مصلح کمنو راڅاو ا سينه چې خلکو نه متاثر شي او سنا سمسالی کې پاتکی یاره په د مسله د خپ کږ ترااجونونه کې دا مس نهیان دا مس نه ځکه پ کې خفه کږ نو که دد د اعتراونونه نه متاثره کېږه ما سا په مسله یان کا ف لکه تعم بعض ماو هایک نو کد شي چې شته پردون کې یو ن دا نه چې و کوی چې تاته ټولې مسله نه خو یونې په چې پ کې خفه کېږي د جمهوریت را د دا چې کم نه د ش شي را د زییبانې خزا يا قم بي سر رو ها ثا مشو دي واني سين استا د دي وي ولي نشي نازي اولي بزان خزانا يا ولي نراج دي سر افريشتا يقين تي يروم كه اولاي پر سبان كار جولوم كه خوي دي چي زانه جولاي ها تو هوا شراوي لسونتنا يونوس کي وي اوراوني بقره کي مي اوراوي اودل تو وي لسراوي تاګه دا قبيلي سو وي لس وي يو قويل نو دوی لاسو څو وکړو لري دا وګرا شي ماله وته کې یو څه راوړي وګوره چېparagraph کوي نه بالکل چې د قران په شان کې نو دوی څنګه څو paragraph مخای په بقره کې په سوره مم مثله ځخیر لګل پردې خو چې کم از کم دلیل کې حسین یو شان کې په سوره مم په سوره وګړو می ورو کې دې څه بتل کې په فعلیا ته حدیث مثله تور کې وای یو خبر بیان تکي راوړي نبی اډي مو تر کولې نو صورت بني اسرائيل کي وي لا اني علا ياتو بمثل هذا القران لا ياتو نبي مثله ولو كان بعضه لباسا طور اسمت فلندو وي غادر سواري مثله او ترايا زمو کي شي وي دلي پخيال و دورو بل اي استاسوستي دالا نه علاوه کتا نو قد اي قبول تيانه نکو وجه او 나와ون دربال بالله شیخین اندانا سلو رشید الله پرم دا الله باندې الله الاه الاو انستله بالله نا په دې مسل نازل شوه دي الله الاه فالتمتهم راي تاسو مسلمانان دنیا نه بیرغوتی او سو خیراده کې د ژوند معاملې او قائد دې پورا بو اور پرندل حراملونه دې په دې کې یعنی چې صدقي کوي دنیا دا پارا نا بولا ورکم او دیل رو پده که لاغب خسون کمیونو کدشی دا دیاء کسانچنی بایده را پاکرات که بیده ورنا مگر ور سرخ ور او دلو بشی آغا چه دیکوڑی دی دنیا کی واباتن ما کاری آملون وابرباد دی آغا چه دی آمل که پاپمان کارالا بینا تسلی ساته تا پا دلیل بانده تسلی ساته تا رو رم تسلی ساته تا رو رم بیانو کا مسلا و رسو دنیا دارو پروامکو او ساسر دلیل لیتا بساب دلیل بانی نو فمن کان علا بینا آیا غسود جوی بساب دلیل بانی طرف در اقفلنا ویدو شاہدن او ور بسیوی دیدو یو شاهد در طرف دال لانا چو وحی دا ومن قبلی او مخیدنا کتاب د موسیٰ سلام السلام مقتدع نو بیا بمسا دا شک زیباتی چه اقلی دلیلو می وحیو می او نهفلی ومي نو بیا بهد شک دی شي قالله موض شوباتې بیا هم بهده شک دی دي پاتې نه داغلکمان راړو به دی بانې اواسوکجن کارو کې د دی نه د او ډلوونه نو ور د دا د د اوور د واده د د غلاته کوی مریتې من نو م کېږ په شکې دی نه یاقی نه دا د بالکل د سرهته د رفستانه خو زیات د خلکوونه هغې باور نه کويهې کم دینو دا دا حق پر خبره بیکاره غنی نو څوک ظالم ځالنده راځه حاټ جوړي په لاره باندې درو دا خپل چرې نه فیسبوک لسی پر خپل باندې او وي بغاوهان ها اوله الذين ذاهيا کسان چې درو درو کې نه نسبت او خپل نسبته درو خپل راپتای خبردار دا تعالی غزارې ما ربان نه حاضر منځو دیرا آ کسان چې باندې خپل دین د الله نه او له ته دې او دې دا فرد نه انکار کوم کی دا خلق ندی دې چې کمونو کمزوری کوم کی الله <سؤال> تعالی <سؤال> رب مزمنه کوي فما قالوا او نو بيدیلړه الله نه له سود دوستا په جواب له ملاظاب डबल وکړي چې دې لر سزا ما کامیو ستیو نه نو دې چې واسره نه دا ورېدو او نو دې دې دا اخلاړه خدای یا که سان چې تاونی کړی خپل ځانونه وظللون ما کامیو افترون او روغ وشي دینار لري دې لر لا جنانهم فلاسره هم الافرون ایسی شکنی شدر چیخنندی پاکرت کری تاوانیان این اللہ زناده کو مقابلہ کی تخلقش دی یا سکر نااکستان چیمانی راوڑ دی او حمل کینک و اخبت و الہ بیهم حاجزی کی قلراتن داری جنتیان دی بیبودی که همیشہ مصالو الفرید این کلاما والا سمی مثال لاغی دوڑا لو لقدرون او کن اولیدون که اولیدون که یعنی مشرک لارون دیو کن او موحید لی دونکه او سمیع او ری دونکه او ما و سم معبودی باطل بسیر بس و سمیع معبودی حق حالی از طویانی مصلا آیه برابر دی دادوالت صفت کنه تاسو نصیت ناخلی و لقا رسلنانو ها اوز دی اخیوی عیاد تشری فریقین د دی دنو چې چی کندنو اغا سمیع او سو بسویر حاضو نو علیہ السلام چی کم نافرمانو نو اغا دا اندوسو پاواندو کارو نو عليه سلام دا ما بیان کړو چې الله تعبود الا ايا عبادت سره چا کوي الله اوله واقعيا پاوله مطلب باندې یقین داله ګل منواله سره پاته هين نيلا کوم نذير موين یقینا زمدا استه روان کې صفه الله تعبود الا الله په دې خبر راغله چې عبادت مو کوي مگر صرف دې الله اقیناً یاریگمتا سوان نیدازا درد دردون کنا نوی ارامو تبرو آئی کسان و چینکاری کردو در خامده دنا ما نراکه اللہ بشرم مثلنا نوی نومونگ تعلقه مگر بانی آدم زمونگونتا زمونگ بچان سردی پا ما نراکه تباکا آنوی نومونگ تابداستا مگراکه سان همارا دلونا چغیدی رزیلان همونگ کم زوری بیٹا بر خلق بعد یر رایی در سرسریل خامدان یعنی من او دیچی کم ننی او رای خیم اکڑی در فتح سر اولده ایمان راولده تا بی سوچ خلکتی بی فکر خلکتی دیچی ازی نظر نشت ده و ما نرا لکم من فضل او نگرنو منتعصو لراکمونگ پزارنو قلبانی صغورا والی با نظننو کم کازی بیین بلکی منگو مالکو بتعصو بانید در اوزنو خال یا قوم ویری و قوم یا رای تمه خبری تخبر میکین کنتو علا قایم ذو بصادر روانه طرف رب کلاواتا ان رحمتم اننده اور اکل روبانی رمربانی در پرترام را قوم نو پټکری شیږي په تاسو باندې قربانی اندا نبوت تاسو دوسه شوی پټ شوی انلو ذیم حکموا انت لا حاکریون نو یتا شعبان منزور کوپ منلو ذیم مثله شدا مکر قربانی حضور کو معنا کو وانتم لا حاکریون او تاسو دې لپاره پدګړونکو یعنی دا اللہ ندا مسئلت و ویس و سیوان ندا چه دروی تپی در پوری دا اللہ پچا پوری تپی نا فا لا کاریون فا یا قومی و قومی لا صلو کمال این حمالان نا غوانم تا سناب دیبانی چه کمیر سمجدوری سمال دا نا غوانم نا دا مجدوری زمان مگر پارلا باندی فا ما نبی طور دلدی نامنو اونیم دشدن که دا کسانو چیمانی راود دی این نو ملاق اللہ م دېوا کمزوری زہ کمزوري کمزوري لږ کمبو من وینو منګو بیا مونږ نه هم لا قربې می کېنن دې ملایتون کې د خلکو لپاره خو زه ګڼم تاسو رې کوم نه پوهیا چې تاسو ځا ایله یې و قوم می وقایم یې سرنی مين الله سوک وبچ کې مال آزاد د الله نه ترته هم خو زه شړم دې لارا مطلعم شو د مو وحید شړل لری کول دا عذاب یې آ په حالت چې کمندونو خلک کار نه ایسا سُنستیا څخه قبل وايي ولا قول لکم انی خزائن الله او نو انت استادا چې غریبانات دي نو کته پیغمبر نه دی لغو څور ککنه جواب ولا قول لکم انی خزائن الله نو انت تاسو ما غریب خزاني ده الله ذو صاحب او تو ښایا پی ولا لم الغيب نو کوی کوم په کتاب نه نو د خراج څخه اخلاقه ولا قول لکم انی ملک او نو انت استاد چې فرشتہ فَلاَ قُرُنَ الَّذِينَ كَانُوا يَفْتَرُونَ كَذِبًا عَلَى اللَّهِ تَضْرِيعَ أَعْيُنِكُمْ كِشپک غنیستره تاسو چې شپک لګي پسترګو تاسو باندې تَضْرِيعَ أَعْيُنِكُمْ چې شپک شپک او تاسوګو سترګو تاسو لَيَوْمِ الآخِرَةِ چې بالکل ورنه کې الله دې له خير کوم الله دې کوئی پاغا قیدبان چې دې فللونکو دا اني إذل من یاقینا ذوبشن په داو کړه طالبانو نا زکه اعتماد دمه په الله باندې را نشي او دین پراته صف پاکار شي او دنیا دار او دنیا پراته اوچتخار شي نو اني اذلمي نزاله قالو دیوتویان هو انه حق جادل تنا تاسو کوم موږ سره جگړو خپل باغ سرته ځدارانا په ډیر دک جنگ موږ سره ډیر جنگ میرا پرته کوتي پوکو فاس نه ماته د دنیا نوراو له موږه تا سزا آغا صاحب ته یې راځي موږ راځو د دې ډیریشتنونه نوو سلام او توې الله به راوږدې شي پروري ان شاء الله که خوښې دا الله او ني تاسو خلاصېږي دا الله نه فائدہ ورنږدنې کې تاسو او خير فائده ما کو دې اراده کوم ان انصع لكم دې خير فائده کوم تاسو کې الله رب العزت چې کوم خطا کې تاسو را आवाज اعلی د استاد स्वागत وو تاسو پیښي خدای وي دې ځانې جوړي او توه یې په دې خزانې جوړو ما نو په ما باندې د سماجورم او او ځو وزیران دا غوښتي تاسو یې کوي فوہل ورو یپرسو نو هلته قامت انه الله یو په منك قوم چې کو ایمان راړي په افغانستان ای لمان قدامن مگر هغه چې مان راولې فلا راتب ته دې ما قانوني نو هغه مکه مخه کوي په چې دې یې کوي ته تا تکلیف درته وي دی او ټکې دی به ما کوي په د ټکیدي پو کدي پړولو کې د ساوي ونی د نب خپ کېږமா اونا فک جوړوا کشت به آون نام فرړان درست کو او به تعلیم زمونباني و ه را به تعلیم زمونباني ولا تو خ منی ف زولمو ولا تو خنی فنا خبرې مکوما مقامما سره په دا کسانو کې د زیات کړ انه مغرق یقینا دې غرقېدواله کیشته وي جوړول را نو کوه لږه مره له ملومت قومین هر واره باځته رځو په دروازه کومن سرداران څنګه څنګه تو کیور ورور کولی په دا وسنګ غرقې دا پوڅوانی ما ګرځه کیشته شاهوته را تو کیور ورور قال ان موسا عليه السلام وتوي کتا سټو کې کوم پورې نه مونږ هم ټکو کې کتا سپورې ټیم را روان دي خلدا بابا ورو خلدا بابا پاین نه نه کوم مونږ هم هم در ټکو کې کوم غوښ ترابې نه وادر غهوان والا کما سپرول کې کتا سټو کې کوئی فسول فتالم زردا کتا سپو شي مایا یزاد مزه چچا فال بچ کمن چال را دی واضا خو عذاب کار فرام لرا دي مسلماناتو باندې کوم راضي د هغه د مصیبت کفاروی هغه شرمونکي نه مسلمانان الله شرمئ نه او کو انبیانو چې کوم تکلیف راځي هغه د اوچتولو د درجو د بارے او هل علی عذاب مقیم اور اړوې په دبانې عذاب دائم تر دې غوري راځا برنا شرعې چې کوم عذاب څنګه او phạtنور او کو قوت کې چې کوم تنور پدایونه خو علم کړو کړي و چې دا هغه نه اوبرو وتی شعود ورزهو یعنی ده تولیزمکی نو بسکی دی راوطلی تولیزمکی نو براوطلی حتی چیز تنوندن سراوو دی قولنا نمگوی احمل فیها سوارکی بدهکی سوارکا بدهکی دهار یونا جھوڑی دوار وآلکا نی هر دونو مذکر مونس کی نوا وآلکا او قوروالدی الا من سبقالی کول مگر آرسو کول چتیر شویدہ ابو دوانے فیصل اللہ عذاب اوا غاجہ شیمان راولے نے پما ا مرما ہو الا ثلیل ا و ایماندوراولے دے سرمہ گڑڑی رلوگو او اولاد معلومه چې ایمان په څراول اولاد بریزا موږ نو درې د کې نوي مڅه په څراول ایمان راوړو فما من ماو لله خليل ایمان راوړو د سره موږ ډېر لګ وکالر کو او مينوال سلام څارشي بریکي پرم د الله دی روانه د له او درې دل لري یقین ان رب لغفور و رحيم خامخاله رب خپل کې محربا پرم د الله روانه د له او درې دل لري زرواله نو نشه پونوم ده الله سری پروانه دل کوذری بیا به ماته پدنی اجتماع سره ګیرمېرو نشته چې کوم ګرې برخته څنګه وذریګې ماته پدری چې په ټولو دنیاو بيزه به کوم ځای درو ما کاران وذری به څوک الله بس خېږي د خپلوم کې نور راځه پتا نشته بسم الله بدرهم کوای اد تدریبهم او دا دا کیشته جوان اورل دې لرا په چپو کې تدریبهم بارتا دي اورل دې لرا په چپو کې قال جوا لقد برو او دا قرب شان تیر وانه هغه ټیشته و په ماده مو غریبنا आवाज کو نو عليه السلام قل بچیتا فکان فی ماذلن هاو دیو چې کوم نو په ډاډه دي د پلار پلنا سی ماذلن د پلار دبین په څو نن کا مو ش لیکو یا کان فی ماذلن دیو په غاړ زکهشتهبان نه لا سلام نو وکشته غاړ لهجله وګورو زیات دی نه بچیا ایر کمانا رصورشا قراتکم مالکافرین کافر مکه قال نو توي بابا او مکه او موږ چله عزيز ساوي لا جبل زرداج د بزاوينو څخه اخواکي يا سمني منل ما بچ پکې مارل وه خو غونا خر فاصله دونه بچ پکې کنه نور سلام ترې دا غرور شي نه وي لاسم اليوم من امر الله نيشت رباچ كون کي بچ كون کي معنا مې نن دا دا دالانا مگر ها غزا تو ارحم اشرام کو ان کے رہم کو ان کے بچكون کے برسو بچكون کے نشتے قرب بچكون کے دیمانہ لا عاصم اليوم من امر الله نشترے بچکی دن کے پر پر کو مقیم کو ان کے ویروس م. کی لذت کی ہوئی گنا لا عاصم اليوم مشتے بچکه دونکو نن دازاد دلانه الا مرهم مگر ها اوسو چرام په اوکا الله الا مرهم الله عليه مگر چې په چا چاو مرهمه الله ان شاء الله بیچارا مګار به بشور بچکه دونکو واهال بین عمر موود او ترمین شو د دې چپا مین سره لدې فکان من المغرقین مشدې دکړې شو نا आवाज شو د 10 رجب نواب پردس محرم پوری توفا د 10 رجبنا د 10 محرمه پوری د 10 شعبان د رمضان د شوال د قعده د حجاز د محرم شپګ میاشتو توفا چاله شپګ میاشت پس 10 محرم کیشته ودی وی قیل یا ارغب لایماکی اول شو وزمکې چې څنګه نو تیرې غوغري ازلا ني تیر کا ابل ایمہ آکیلا تیر کوبدی وی آسمان اطلعی اسمان اطورا والبنکر نور مراورو مراورو برد وقیز الما اسمان اوری اسمان اوری آو قائم کا سمع و الارس سمع و سمع باب قائم شاہ بنادار سمع الموتار ملی بی اوری خدا اللہو دے پیغمبر اوری کنن مستاو خن اوری اللہو دے پیغمبر اوری مستاو خن اوری انظر کم شاپنه دا اللہ خبری ہو ری کنن زمک آسمان دا اللہ خبری سکی با دعا با آتر جملا با من و تو مردہ و با حق زندہ ان با دعا با آتر و تو مردہ و با حق زندہ ان سیلی دا توفان دے خوا دا اور دے زمان دا اللہ کو نس زما دی زمان کو نس یار زبلائی ماکی و یا سماقلی و کی ظلمان و کوچکره شوبو وا کو زیلامر پیسہ راکه شکردارم وا استواصل الجودی بجودی بوجودی قرباننی کیشته بوجودی گردش وا قیل ابدل الاقاص الظالمین ده هر طرف نه چریوی د قانون نه چریږي د کارتونه چریږي د هر طرف نه چریوی هلاکت ته دا دارفی تل زده کوي کنه ابدل الاقاص الظالمین هلاکت ته جگره قوم ظالمانو لا عاجزی وګړو پریادو کو نوح علی السلام نه رفت پلو این نبی من اهلی یقینا چې کمر زما بچو زما کوروالو نو نو زما د آل نه او یقینا لو استار بالکل حق شتاور او حساب جی بس کومه بچ کومه لو استار حق او په مضبوط فیصله کوم کې قال یا نو نو چې کمر نو قال یا نو یا رب رضوان روحه انه له سمینه اهلی اینو لیسا من آهلکا اینو لیسا من آهلکا دس شیره شیره شیره باییسا دمیتیازو کیسی بگیلگی بگیلگی بگیلگی و اینو آدکا لحق مچانو کونی لکرید کالا گوازی روازی روازی قال یا نوو انو لیسا من آهلکا یاقیناً یاقیناً جی چاو ور ز د کتابم ته کې دراڅاری چې دیو مې ور کولو میته دې کولو ته ور د کتاب سره دا په نړیوال څو کې بل شي قران او حديث کې تفصیل سره مانا انه ليس من ائکا یقینا د دې دکمنو د اهلستانه آل النبي هم اتبع وملته من العجم والسودان والعرب آل النبي هغه ثابت دا ورو <تعب> تا بيدارو سات انه من اهلك دا سات بيدارو انه ما صالح ديو چې کوم عمل بدو دا او شر قطعا دي عمل بدو انا عمل کوم کیدو بدو داږي به زي وی عمل بدو دا هر دینه وی لا بد من سکی دو ډوډو حمل بنه ولا فتم سکی کرے انه ما صالح یقینا ديو چې کوم عمل عکارا فلا تسلیمان عليه السلام کبیرم نو تاسو مکه زو مانا د اطبارکې چې نشته تعالی په اړیو باندې سټویا زه کو ما دې شهید نه کوونم نوو نو علی سلام ربمی انی اعوذ بک زبنا غاړم تاسو راو سره کا ستا په مدد ته غاړم چې تاسو کوم ستانه د اطبارکې چې ما رب دې دلی نی کدی ونه په قلم مهربانی درابا نکرم څومره تا یانو نو ویل جوونو حقشا بسلامه منا څونکو ژوند ته ټولې بسلامه میننا بسلامه بیا زمون دې طرفنا نخرم بس و بارکات علیک و برکتونا پتاوان دیوالا کوم مین پتازر جدید درې ندی ساو بوتونه دی نه دا الله سکی دیرکی هم کامیاب تاسو ته بوله دی شي وانا هم بم مما قاک او دا بچان سرستان دی او نورې ډل زواله فائدہ ورکوم بیا ورو بیا ستال ولا نو بیا ګور دې خلا برزی بیا وکي په چېرته د نکيګرو سمه واسو مې نه آزاد مې بیا وره سګريټه زموږ له طرف نه آزاد پرده وکې تل کبه نهバイル غیب پیغمبر همغه زه د کرشمې خالي دا ستیر واقعياتي ويګنه مې تل کبه نهバイル غیب دا د نشته او د غیب ندي چې وايي کوم دې راطا ما كنت سالما وحیدت پرې باندې انت نڅو ولا کو مکان من قبلها اضامت <متحدث> کے دینا نصبر کوا این علاقبت المتقین یقیناً اخیر یا د متقیانو دیم دوی مواقع دکرکی چه عبادت ہم دال لاری السلام او آجانو دمیر علی ملے وزیز دی یہود علیہ السلام حاوکش دوی وقوم عبارت دکی دیو اللہ نیشتا سورہ سوکاجت سرکون کے بیر زنا نیشتا سو مگر دزا مجھوڑو ان کی دوی وقام امید نه غالمتاس و نه بده سمزدوری، نه ده مزدوری مگر با غذا چیزی پیدا کردن، چې پیدا کردن نوڑوڑای ورالون را کئی کنن، تاوز آقل نکار نالیک، وقام مستقفی رو ربکم، بخنه و غالی اطفال ربنا بیاراو گرزی علتا، نو راو باوری پتا سبان باران په شبو شبو، راو بلیگی باران پتا سبان با شبو شبو، از تماق محاند باران راجی کنن، وی از اکم قواتاً لعا قواتاً، او سوافا کی تاسو لا تاکت سرا دا تاکت سرا سرا خوب ام سکی، یعنی تیب بدن تاکت موشتنو و سرا چل ایمان سرا شی، تاکت آشنو دبل بشی، پلا تاولو مجرمین، او ماوڑی تکمین مجرمان، قالو دیوتوی یابودو و هودن سیحت تکو، اول خدا خبار دانچم ماشی تنبیو حیینا، سدلیل نیلر را را ومانانو بتاریخ یالیتنا اونیو منگا پری خودون کی زخبل خودایاں استاد ویناده وجه استاد ویناده وجه خودایاں نپریدو ومانانو لکو مؤمنین اونیو من منگا سکتا من استا خبرنا بالکل لخبرنا منو ومانو ان نقولو حلبتا یو نسیتتا کو یو نسیتتا تکو ان نقولو لا تراک نو آئیم تا تمہ کردا چو او برسیتا تا زنی خودایاں او بارا سیداتا زنی خدایان زمنگا تکلیف زنی تاک پا تاک بابا جی غیب بلکل بس کوئی دی سختی مون تا تنسیت کو بورے تاک په تاک بابا ری پکی دس پا دس بابا ری پکی بس خلی شکنا آتوی خواب کی دی اینی او شید اللہ زگواکوم اللہ و شدو گوا شی انی بریم من ما تشری کون چتا وسی صدر جوړوي ک ګړډی که لټی ک قبری ک قصری ک ژوندۍ ک مړی زما ته بالکل څه دی باندې من دوني بيد الله را کو کی دوني جمعیت تدبیر ک ما ته ټول لاس ومزاد تره تیر سو ملاتم جنور بیا را تا تمام کوي اني سواک الله رب و ربکم ما زح پارل په غذا چرتب ما دروستا سو نشله اسی ژونددار مگر هغه الله جنون ک سر کندک دا غینا کنه قبضه په تا یا رب زم ما چې جناغد په لار سما قسم دین باندې ملاويږي په توحید باندې ملاويږي په شرک باندې الله نه ملاويږي وکواړې لې تاسو نو یقینا در سره څو څو تاسو ته راځي چې په حال کېږي چې تاسو ته وایسته خلق ربي خو من غيركم ارابو فلا تزورونوا شي او تاسو ته ضرر نه کوي الله تعالی بولی یقینا رب زم ما لري په هغه اجازه په دې په ځان کې هر کله تراغ عذاب ته موږ او که ځان سیمان راوله سره د ناپی رحمت مینا او مهربانه تر صفه څنګه باندې جناب اعظم غلیل <سؤال> خپلاس میکله دلته دا پښتنه دا واديان کنه ودي قتل جا بیاه تر ربي مین کاري کولو دا ربنا او نه فرماني کړي ودا پیغمبرانو خولو اوروان شو په قانون ده هر یو لیډر زه دي انادي دا خبرې خبرې څه شو توان شو دا الله قانوني پرخوت دا ورکی خارره بہت دیو پیادې دنیا لانا ولا قاوله شبدی پس چې کوم نهره په دې دنیا کې لعنت امرز قیامت خبردار یقينا عادیان انکار کولو ده پالنا والابودل پل خبردار ووري حرکت عادیان مرچ قوم نه وو درېمو واکیو په دې یوه مسئله ذکر کیه چې آل عبادت لله وحده عبادت یود الله همې سمو ديانه ته را لګوله د دلی یودې خفاری صالح عليه السلام او کجو قوم یبود الله بندګي وکید الله नबय तासु ला बेलना हागाला मेरा क्रीता सु भज मका के अब बात छुड़ी तासु भ देखे वस्ता मरकुम फिया ये हुमर दरकडे तासु भ देखे फस्तगफुरून बखला वला गनो ब्यार गोरदेगो ता यकीनन रब समालि निज यमन के कबलेई देहते हो सालहा कत कुंत फीना मरजुवन यकीनन तवी पम की उम्मीद धरने छ मखेरे देना मंगुई सबचत रागीशी निजमंग द बाबागान جو انده کې را تازه کې تا تاسو بلو بلو شروع وکړه یا مخ کې مونږ تاسو ته قتل <سؤال> ته بچ راځی نه کنه درگاوه مونږ ته مونږ یي چې تاګته چلې تاسو د دقیق خبري امید کېده چې مونږه درگاوهو نو په سيدراوه وستا اته نه نه ایت مرکه کامل را عبادت کو مونږ دا غوښته چې باندې کې چې مونږ مشره او یقینا منخا په شک کې دا نه چې تراو بلی مونږ لاږي تاسو پر نبی قرار قالن يا يا خبار یته خبر مګی کایم زب الصف د دین سره په درګه فرمان او راکل یمات د خپل طرف نمې قربانی نو کو بچی مار د الله راذاب نه کوي نا فرماني حکم یعنی بیان پرېدم تبلیغ پرېدم فما تزیدون غیر تفسیر فسوابن کی مار ربی لتاوانا وقاموا ميدل فالله الله په خپل قدرت په اکل ور زده کوي خدای ووخ ویل تا سره نه فلا نو پرې دې لاره راځي خو راکې بس مخد الله کی امار اتوي دي تڅ تللي فیا بوله کومعذاب قریب نووبن ویتاس لراضا بلا اس بلا دستي نزفا کرو ان شلاي پر دي لرا نو الله ربو دې کوي د اوخي بیزتي ډيره ده که د قران بیزتي او خوان د الله نه خوا قران هم د الله ته ده نه فردا زه الله دې نو خو بیزتي چي نو عذاب څه کوي راضي فا کرو ان شلاي پر دي لرا نو ي الله फायदा حاصل کي پخلو ملک کي پخس ذلک واجب خیر مگزوب دا د چې کمنه لوز چې نه دي درو کویل شي په کې خار کل چراره اعظم په اخلاص میت صالح علی السلام او کسان چې باندې وروښ ترزنه په مېره باندې ترطرفه او شرم دې درینه زینه یقینا رد استاچ دی نه هغه مضبوطه زور روان باخذ الذین نظر مسته اوونی ول ظالمان درې ویچتی یوان ارش فختانی خدای دې یوا ګړایکا الله دې یو نه راکا خدای یو نه راک ل الَّذِينَ ننظره مستان اوونی ولظ معام ل د بی هاري فاس راو پ دیار جاظیمین مش چې کمنو بي في دیارري په خپلو کورلوکې ربراون کاله غول في لکه چې نو د یا